Du lytter til det allerførste afsnit af Pest Kolera, som er en finurlig mediciner -podcast. Ja. Jeg hedder Anne. Og jeg hedder Anne. Og vi har lige begge to afsluttet vores femte semester på medicin på bachelor. Øhm, så vi er, vi er grønne i medicinen, øhm, men vi har dog læst en del efterhånden. Øhm, ja, men vi har ikke sådan mødt patienter endnu. Nej. Ikke rigtigt i hvert fald. Ikke sådan så meget. Øhm, så vi kan godt lige beskæftige os med... Dem fra historien, som allerede er døde. Yes. Og det er jo ikke fordi, at vi, det her bliver en podcast, hvor vi giver medicinske altså, rådgivning overhovedet. Nej, nej, nej, nej. Hvis du har problemer, så gå til egen læge. Det er simpelthen det bedste råd, vi har. Ja. Æ, men øh, vi vil gerne snakke lidt om nogle af de andre ting med medicinen. Øh, der sådan ligesom er både historie og andre finurligheder. Ja, sådan, hvad, hvad kan... Hvad kan medicinen sådan bruges til dårlige ting? Ikke for at inspirere folk men med, hvad har den været brugt til dårlige ting? Mm. Øhm. Øhm, I dag, der tænker vi at starte lige så stille ud med at øhm, snakke lidt om, hvad vores regenter i løbet af, af historien er egentlig er døde af. Øhm, det er der måske ikke så mange, der ved, de ved måske mere, hvad, man, hvad de har lavet. Øhm, men vi fik færdig en bog på et tidspunkt, der handlede simpelthen om, hvad de kongelige er døde af. Det er en retsmediciner og historiker, der er gået sammen og... og øhm, og skrevet den, så der har vi taget lidt inspiration og lavet vores egen research på det. Ja, og altså det, det skal siges, at øh, rigtig mange af dem er, ligesom de fleste af de mennesker, der lever nu, de er døde af nogle rigtig kedelige ting. Så vi har valgt dem, der sådan var mest spændende. Ja. Og nogle, der måske er døde af nogle lidt... Øh... Finurlige ting. Ja, lidt anderledes ting. Um, og jeg vil lige så stille starte ud med uh, Valdemar den Store, som døde i 1182. Han blev 51 år gammel. Det var en ganske pæn ja, alder. jeg tænker, at han var ret gammel for, ja, for den god, alder. en god alder. Um, ja. Og Valdemar den Store, for dem af jer, der ikke lige uh, har super styr på historien, var uh, en del af den der triv, Svend Knud Valdemar, som, uh, som kæmpede om fronen. Uh, han endte med at uh, besejre både, uh, både Svend og Knud. Uh, så giftede han sig med Knuds søster, så rimelig godt klaret. Ja, sådan øhm, rimelig god trumfkort. Ja, så og, og slå manden ihjel og gifter giv sig. sig med søsteren. Vil hun være med til det, eller var det bare, at hun havde ikke noget valg? Måske? Det melder historien ikke noget om. Okay, ja. Øh, <laughs> så, øh, men han vandt en hel masse slag og var i, så i sådan øh, rimelig cool. Ifølge Saxo. Det var, de var gode venner. Øh, så meget af det her. Han måske? Og, ja. Ja. Øh, hans ikke kommer også fra Saxo. Og det, øh, sådan er det jo. <laughs> Um, han er formentlig død af en infektionssygdom, som der er mange, der har gjort gennem historien. Uh, specielt fordi hygiejnen måske ikke var i top på det tidspunkt. Um, Nej, det var den nok ikke. Man gætter på uh, lungebetændelse eller pest, og de to ting er, kan faktisk være lidt svære at skille. Um, ja, hvis han har fået lungepest, så ja, er det vel. Ja, ja. Og det, altså lungepest passer meget godt på tiden, uh, så det... Um giver egentlig meget god mening. Et andet bud, der har været, det er egentlig også, at han har, fået sådan en, han har haft en infektion i munden, som øh, på grund af dårlig tandhygiejne, som jo heller ikke var noget, de prioriterer så højt dengang. Nej, jeg ved ikke lige, hvornår tandbørsten blev opfundet, men jeg gætter på, at det ikke var dengang. Og slet ikke. Jeg tror ikke, at den har været i Nordeuropa på det tidspunkt i hvert fald. <laughs> Æm, så, så det. Men, øh, så man mener, at, at det måske ikke har været en tandinfektion, og øh, det er sådan, at hvis man har rigtig, rigtig dårlige tænder, så, kommer, øh, så kan bakterierne de, de kan simpelthen vandre over i blodet. Og så bliver til det, øh, vi kalder bakteriemi, som kan lede til blodforgiftning eller sepsis. Øh, og det, øh, det er sådan en shocktilstand, som kroppen kommer i, som kan lede til organsvigt. Og det er det hele sådan en rigt, rigtig, rigtig, rigtig frygtelig situation at ende i. så øh, har beskrevet, hvordan han sådan har haft nogle voldsomme rysteture, og hvordan han, øh, han har været badet i sved, som tyder på feber, øh, som vi jo ved i dag. Og det er ligesom kroppens måde at prøve at komme af med de her infektioner. Men de er så ikke lykkedes. Øhm, Nej. Så i dag, der kan man så behandle sådan noget som, øh, som blodforgiftning med blodtransfusioner, og så en rigtig, rigtig hæftig omgang antibiotika. Øhm, så det er simpelthen det. Ja. Så vil du fortsætte? Jamen ja. Jeg kan da snakke om Christian den tredje, hmm? som jo var konge under grevens fejde i 1530'erne. Og øh, bare lige bonusinfo, så øh, er det den fejde, der ligesom har inspireret, at der er blevet skrevet en sang, Skib morgensang, Mm. han døde i år 1559 hvor han var 55 år gammel mm. han er sandsynligvis død af tarmkræft men han havde også et hududslæt der hedder rosen og det er noget der skyldes en infektion med streptokokker, dem der også giver halsbetændelse mm -hmm. og altså den er almindeligvis halbredelig, så det er nok ikke lige den han er død af fordi du kommer over en roseninfektion selv, hvis du ikke bliver behandling med, det ser ikke så pænt ud så man behandler den som regel med antibiotika øhm. Det ligner lidt, ens hud af. Det ser ja. faktisk rimelig grimt ud. Ja, det er ret. Det ser også lidt voldsomt ud. Det gør det faktisk. Det, ja. det, det, det ligner lidt, at man er blevet solskålet ja. i 10. potens eller sådan Hele noget. Kroppen. Ja, fuldstændig. Ja. Øhm, altså, hans læge har beskrevet en blodig afføring. Øh, så derfor så skyldes øh, sygdommen ikke blødninger i maven. Fordi hvis man bløder i maven, så bliver det nedbrudt af syren, og så bliver blodet sort. Så hvis der har været frisk blod, så er det højst sandsynligt, fordi det har været i tarmene. Så det er eftermaven. Så han har ikke haft mavesorg eller noget i den stil. Ja. Yeah. <laughs> den, øh, den næste fyr, vi har på programmet, det er Frederik den anden, som øh, dør i øh, 1588-53 år gammel. Øh, og jeg tror faktisk, at det er min yndlingsdødsårsag. Øh, han er simpelthen død af malaria. Det er da ellers øh, altså en rimelig eksotisk sygdom at finde i Danmark. Og det var lidt det, jeg tænkte, da jeg fandt ud af det. Så jeg var inde og læste lidt på øh, malaria i Danmark. Og det. Øh, det synes jeg var lidt spændende, at det fandtes i Danmark, for det var jeg faktisk overhovedet ikke klar over. Men han var i hvert fald, han var kongen i, over Danmark og Norge i midten af 1500-tallet, og han var øh, super lækker, åbenbart mener historien. Er det sådan for deres standarder, eller ville vi kunne se et billede om i dag og tænke, nej, han er lidt en snak. Jeg, jeg tænker, det var deres standarder, <laughs> ja. men øh, han, var, han var beskrevet som en hottie dengang, så må det ikke, øh, ikke, det var deres standarder. Jo. Så han var pænt pudrød, måske. Pænt pudret, lang mm. god på ryg. Mm. Ja, tyndben. <laughs> ja. godt. Han var øh, virkelig venlig af folket, han var meget ydmyg. Æm, han har sagt på et tidspunkt, at øh, øh, jeg vil gerne være noget mod folket, men jeg tør ikke love noget. For så bliver jeg en løgner, når Rigsrådet ikke vil udføre det. Og hvis vi havde flere politi politikere som ham i dag, så ville vi nok have et lidt bedre samfund. Æm, det synes men mig, han hvis mor... man ikke lover noget... Det skulle rigtigt så kommer man ikke rigtig nogen vej. Det er nemt at sige som kongen <laughs> men Det er det. Jeg tænker at det er da bare en rigtig nem måde at sørge for at folket var populær. <laughs> Hej, jeg vil ikke sige noget. Men... Ja, jeg er ydmyg. Uh, ja, ja. Ja. Nå, han var også ordblind. <laughs> øhm, <laughs> og det kan man øh, det har man kunnet se i hans breve. Det er ret interessant at han sådan bytter om på bogstaverne på sådan en helt ondsvag måde, øhm, som det jo som det jo og er må en gang imellem. Og der var ikke nogen der fik lov til at rette i hans breve og tekster. I hans personlige breve, det tror jeg ikke. Nej, nok, nok ikke i hans liget. personlige breve. Nej. Ja. Jeg tror i virkeligheden, han var rimelig ligeglad. Jeg skal øhm, vidste, at det, ikke? det kan også være, det kan også være. Ja. Og der er ikke rigtig nogen, der turker ham opmærksom på det. Hvem, hvem siger lige til en konge, hey, kan du ikke stæve eller hvad? Ja, gider du lige. Ja. Yeah. Så, øhm. Men øhm, det viser så også, også bare, at øh, på trods af god uddannelse, så kan man altså godt stadigvæk være overblind. Øhm. Noget af det, der også er interessant ved, ved Frederik II. her, det er, at hans, øh, til hans begravelse, der sagde præsten, at, øh, at hans død simpelthen måtte være et overforbrug af spiritus. Øh, som han øh, udtaler det i sin, øh, den der begravelsestale, at øh, man skal holde sig fra den almindelige skadelige drik, som nu over alt, øh, al verden, i blandt fyrser, adel og menigmand øh, er alt for gengs. Øh, og der synes det for menneskelige øjne og tanker, at hans nåde kunne have levet af med, øh, mange gode dag længere. Det lyder som den fine øh, gammeldags version af Sundhedsstyrelsens anbefalinger, synes jeg. Ja, det gør det lidt. Det gør det Men faktisk det er også lidt. bare sådan lidt nedladende. Ikke? Eller det ved jeg ikke. Også fordi... Øh, Altså, det er sådan, der er ikke rigtig nogen, der er enige med ham præsten. Men Om han lige, er død af alkohol? -loka. Ja, lige præcis, fordi uh, det er sådan beskrevet, at han gik helt vildt tidligt hjem fra fester, og altid var mega from og prober og sådan noget, så det giver meget lidt mening. Men måske har det bare så været præstens mulighed for at prøve at sige til befolkningen, lad være med at gøre det. Mm, ja, så det har været sådan en talerør. Det kan godt være. At... Altså, ja. Ja. Det er, det er mindre, faktisk... at kongen gik tidligt hjem fra festerne, fordi han var for fuld. Fordi han mega fuld, ja. Det kan selvfølgelig også være. Det, det må vi lade stå hen i det uvisse. Ja. Æm, men man ved øh, på grund af de der livslæger, som skriver en masse ting ned, dem der arbejder for kongefamilien, at dem, han har været plaget af malaria. Æm, og de symptomer, han har haft i sin døds, øh, dødsøjeblik, de stemmer egentlig rigtig, rigtig godt øh, overens med det. Og som jeg var inde på lidt tidligere, så har der simpelthen været malaria i Danmark. Og øh, her, der hedder, den, der hedder den den lollandske feber. Fordi, det lyder virkelig iskeotisk for noget, der findes på Lolland. Ja. Yeah. Uh. <laughs> <laughs> Don't go there. Yeah. Um, Så <laughs> sorry, Lolland. <laughs> um, men um, malaria kommer selvfølgelig af en parasit, som er båret af en myk. Um, det er et plasmodiumparasitter. Uh, det er en sygdom, som mange um, kender fra, hvis de har rejst i, uh, hvad skal man sige, ekvatorområder. Ja, jeg tror Så, særligt folk forbinder det med Afrika Asien yeah, og Asien. Ja, lige præcis. Asian, er det rigtigt? Det tror jeg. Altså sådan sydøkstasien måske? Ja. Nå, men de øh, symptomer, der er beskrevet øh, på hans øh, dødserklæring, det er, at han har, haft, øh, han har haft noget, der ligner influenza. Han har haft feber i, i sådan nogle systematiske perioder, hvor det så er gået væk igen. Det kender vi rigtig meget fra malaria. Så har han haft hovedpine, træthed, kvalmeopkast, diarré og, så, og øh, musklerledesmerter. Og det, øh, det passer faktisk rigtig godt på malaria. Øh, og siden, at, at det passer med, at der har været malaria og brød, så må man jo antage, at det ligesom er det, han er død af. Ja. Øhm, I dag, der er det en sygdom, der er nem både at forebygge, men også at behandle igen, hvis man har, den rette, har de rette kontakter, havde jeg nær sagt. Ja. De rette midler. Øh, forebyggelse er selvfølgelig, at man, det er vi lige blevet spurgt om til eksamen, at man, ja. øh, man øh, sover med myggenet, fordi de er nataktive, de her myg, Og man kan jeg ikke jeg, var sådan, jeg sagde både tildægter og alt muligt, Men man kan vel heller ikke være for sikker. Hvad hvis du om natten? Det var det. Jeg skrev også det der med, at man skulle have myggespray på både dag og nat, fordi det er jo en dum kun at gøre det om natten. Ja. Bare fordi de kun er nataktive. Ja, og så jeg fik et eksempel til de der laboratorieøvelser, som man har på vores mikrobiologiske semester, om en patient, der sagde, at han havde taget profylakse som man kalder det, for at undgå at få malaria. Men det var så fra en eller anden heksedoktor <laughs> i Afrika. Så det, yeah. det, man, skal, man skal få det fra sin egen læge. Ellers så, så, så, så virker det vist ikke. Ja. Egen læge ved vist. Historien melder om, at det må være, simpelthen være det, han er død af. Den lollandske feber. Øhm, ja. Yeah. Det er ærgerligt, men sådan går det. Ja, men det... Når man er på Lolland. Godt. Jeg vil gerne fortælle om Frederik den 8., mm. Han døde i år 1912. Han var 68 år gammel. Jeg ved ikke. Det var da egentlig ikke ret gammel. Nej. Men han er så også død af et akut hjerteanfald. Uf. Det er der rigtig mange, der dør af i Danmark området. Og han var den første sådan, egentlig uh, intellektuelle i kongehuset. Og uh, bare til sin fars store forargelse, abonnement på politikken. Og rigtig gode venner med redaktøren derpå, der hed Edvard Brandes. Og han var fortæller for at lave store, store, store besvarelser på Militærfronten, hvilket ikke var populært i Kongehuset, der har været kendt for at være meget konservativ på ja. alle fronter. Uh, han blev gift med en rigtig, rigtig kedelig kone, som uh, ikke delte hans interesse på hverken litteratur eller teater. Ja. Og der var selvfølgelig nogle rygter om, at han besøgte prostitueret, uh, uh. fordi at der var kommet et skift i Kongehuset om, at det ikke længere var velset at tage en inde, så derfor så skulle man besøge prostitueret. Uh. Ja, for det er jo langt bedre, ikke? Mm. Ja, men altså, de blev jo i det mindste ikke sådan vist frem ved hoffet. Så mm. det var jo det var ja. noget, der foregik i det skjulte. Viftede af konens næse. Ej, det er rigtigt nok. Det, det, altså, der var jo lige en, der giftede sig med sin, blev giftet til venstre hånd eller højre hånd. Eller hvad. Man kunne oh have to koner, ja. Så Det, ja. det, det, det går var vi heller ikke ind for. Nej, det går vi heller ikke ind for. Øhm. Men han led altså af, af dårligt hjerte og havde gentagende anfald af det, vi kalder angina pectoris, som faktisk bare er de meget karakteristiske brystsmerter. Øhm, hvor du også kan få stråling ud til, til venstre arm. Ja. Og en dag, der da har han simpelthen fået et hjerteanfald på Kongens nytår. Han var så lidt offentlig kendt, at øh, ingen kunne genkende, at det var kongen, der stod midt på Kongens Nytorv og fået et hjerteanfald. Så da han bad om at blive kørt til palæet, der var hans residens, så blev han kørt til et koncertpalæ af den droske, han ligesom <laughs> blev samlet op af. Åh, hvor er Ja, og på en tur til Hamburg der tog han en nattetur, som han gjorde tit. Det var noget, han var kendt for. Og her er han simpelthen faldet om på et traptrin i Hamburg, hvor han er blevet fundet af en politibetjent, som bad ham om at identificere sig, hvilket kongen nægtede at gøre ja. af en eller anden årsag. Så han blev kørt til hospitalet, hvor han blev erklæret død på stedet. Okay. Hans, familie, jamen, ja. Hans familie var med ham i Hamburg, men han var gået ud om aftenen og blev først identificeret klokken 4 om natten og kørte tilbage til sit hotel. Var det ikke også noget med at konen var sådan rimelig ligeglad? Jamen hun var jo de, de havde jo ikke nogen interesser sammen. Nej, altså, det var det. Hun, hun var jo som sagt dog kedelig og gik op i ingen af de ting han gik op i ja. øh, og havde, de havde de her børn sammen. Ja. Men jeg synes nemlig at jeg læste noget om at det var sådan man havde kaldt eller man har sådan prøvet at finde frem til hende og sagt sådan vi, vi er ret overbeviste om at det er din mand der er noget galt med Hun og bare været sådan ja okay. Jamen jeg tror mere det var fordi at hun tænkte jamen han er jo bare ude og går tur. Ja. Ja, okay. Æ, så, ja. så altså at, Ja. Han plejede ikke at gøre så meget Stå hej ud af sig selv og, Nej, er og hvis han var blevet syg Så ville han nok have bedt om at blive kørt tilbage til sit hotel Men mm, øh, ja. de kunne selv sagt ikke køre den danske konge Tilbage på sit hotel Når de ikke vidste at han var en dansk konge Det er rigtigt øh, han, Man formoder at han har været på vej ud til En bar hvor der var Let påklædt underholdning mm. Af sådan smukke damer ja. øh, Og mere undsindet rygter Har simpelthen baseret om han har været på vej til et bordel. Og derfor har det sådan faktisk først lidt sent været kendt, at en dansk konge døde på en trappe i Hamborg. Ja, alene. Det er, også, det er også en trist død, må man sige. Ja, det, det må man sige. Det, ja. Ja. Sådan er det. Godt. Yes. Du vil gerne fortælle mig om Christian den femte. Det vil jeg ja. rigtig, rigtig gerne. Uh, han er formentlig død af en lungeembole, som også er en blodprop. Uh, det, uh, det er en onds en ond satan. Yes. Nå, Christian den femte. Han... Uh, Døde i 1699, 53 år gammel, så det er heller ikke alverden. Nej. Æm, han er kendt som en knap så skarp type. Æm, hans regeringstid var godt nok præget rigtig meget fremgang, men æh, man mener ikke frem det skyldes ham. Æh, han var en mand, der var glad for mad og vin, æh, hvilket han udtrykte i sin meget, meget og døde i livsstil. Æh, der lidt til, at han... Æh, det første sygdomsforløb, man kender, det er øh, hans æh, portegra, som er sådan en... Er det ikke det, man kalder Jo, øh, det er det. Og det er en, øh, en sygdom, der, der ofte kommer hos folk, der, der leder en meget overdådig livsstil. Det er simpelthen, at, øh, at urinsyre, øh, som er noget, der gerne skal udskilles, det ikke bliver øh, udskilt godt nok. Øh, og så udfældes det simpelthen i kroppens led, øh, som sådan nogle krystaller, som kan give rigtig, rigtig meget smerte i ledene. Det er i stedet stortål, øh, fordi det ligesom er sådan, det led, der lægger længst ned i forhold til tyngdekraften. Ja. Øhm, det Desuden så var en tung tunghør. Han havde en medfødt hoste, øh, hvad end det lige indebærer. Øh, hvad er sådan måske? Ja, jeg tænker, det må være noget af den stil. Ja, det er du nok ret i. Øh, Gæt. Ja. Øh, han var i virkeligheden ikke så særlig attraktiv, øh, melder historien ikke lige frem noget af. Øh, men som en anden prins Henrik, så var han også rigtig, rigtig glad for at gå på, øh, gå på jagt. Mm -hmm. Og under en jagt i dyrehæven, øh, det gjorde de på en lidt speciel måde. De her, øh, de, de slappte en hel masse dyr ud i øh, nogle, nogle indhegnet arealer, og så sendte de alle de rige ud og, og skydede dem. Så der var ikke særlig meget jagt over det? Ikke rigtigt, nej. nej. Men, øh, den her hjort kom ham lidt i forkøbet. <laughs> Æm, da han okay. sådan havde lagt sig på hold, og skulle til at skyde den, så den her hjort, den går simpelthen bare mok på ham, i stedet for. Den øh, var ikke lige klar til at dø. Æm, så inden noget nåede at gøre noget som helst, så øh, går den her hjort simpelthen løs på ham. Og der er ikke rigtig... Øh, de beskrivelser af de skader, han får, er ret vage, øh, men øh, der bliver beskrevet, hvordan han, han har påtrædet sig skader op og ned af benene, og så omkring pelvis, og pelvis er jo bækkenet. Øh, så det øh, kan man jo betegne som, han har fået et, et spark i nosserne. Øh, det lyder rigtig dejligt. Yes, er en jord Så øh, det er jo en... Øh, noget af en måde at, at gå ud på. Men han er i hvert fald øh, rigt, rigtig, rigtig slemt til, til skadekommet, og det er, jo ikke, altså det er jo ikke det, han er død af. Men øh, i det, man kommer så slemt til skade, så kan man jo forestille sig, at, at man har skulle sidde stille og øh, holde sig i ro i lang tid efter, som også er det, man ellers øh, foreslår sine patienter at gøre. Øh, det, der så er, når man sidder stille rigtig lang tid, det er, at, at blodet kan begynde at ophobe sig øh, i benene og stas op, som gør, at det øh, kan begynde at klubbe sammen og lave sådan nogle Ja, propper i benene, og så når man så endelig rejser sig op, så de propper, de skal jo tilbage, fordi de skal igennem cirkulationen, så kommer de tilbage til hjertet og ud i lungerne, og nede i benene er der jo store kar, så der kan man nå at lave sådan nogle store klumper, men når de så kommer op til, til lungerne, så, sidder, så stopper de lungerne, og så kan man jo så altså ikke få luft, og det, det kan man så dø af. Og det, det er også, når man øh, foreslår folk på flyrejser at sidde og bevæge benene lidt og have støttestrømme på, så er det faktisk det samme, man prøver at undgå, øh, for det er faktisk pænt bare lidt. Øh, så ja, man mener simpelthen, at det er det, der er, øh, der er gjort af med Christian 5. Ja. ja. I det mindste var det ikke sparket i norskerne. Nej, det var det, men altså, det er da lidt der hænder af. <laughs> det har du gjort også, garanteret. Ja, det tror jeg. Øhm, ja, så har vi Christian 6., som er død 46 år gammel i 1746. Ja, han blev ikke så gammel, det går nedad. Ja, han, må man sige. Han var gift med Sofie Magdalene, som var fra en fattig hollandsk adelslægt. Mm. Og de er blevet beskrevet som øh, glædestræbende pietistiske. Mm. No. Øhm, og kendt som nogle af de mest kedelige kongelige. Fedt. Øhm, i, den er ellers meget spændende oplysningstid. Og øh, han er højst sandsynligt død af tuberkulose, måske også stifteri. Der har simpelthen været fuld op på, øh, på lungesygdomme der. Okay. Og Æm, det skal lige sige, at stifteri er en af de øh, sygdomme, vi prøver at undgå ved børnevaccinationsprogrammet. Så det øh, er en sygdom, vi heldigvis ikke ser så meget til. Ja, den er faktisk... Jeg tror ikke, der har været... Ja, nu skal jeg selvfølgelig ikke sige for meget, men jeg tror ikke, der har <laughs> været tilfælde af den i meget lang tid. Nej. at okay. den er importeret. Ja, altså Æh, at der er nogen, der har fået den, mens de har været ude at rejse, og ikke har været Ja. Øhm, men altså, tuberkulose, den kan sådan set sætte sig i, i alle dele af kroppen, men den, den er egentlig mest udbredt i lungerne. Yes. Og den er rigtig lusket, fordi den, den, den hviler sådan set bare lige lidt tid, indtil du er immunsvækket, ja. og så slår den til, og så bliver du rigtig, rigtig syg. Yes. Og difteri er også lidt en, en, en trælsfætter, fordi den giver dig blod i hovedet simpelthen. Men den, den går faktisk, hvis ikke du dør af den, så går den over af sig selv. Sådan er det jo med de meste. Ja, lige præcis. Ja. Men, men altså, det er jo tit at tuberose, man ser sådan lidt romantiseret i filmene, hvor de sådan, lige pludselig får det skidt, og så hoster de blod op. Det at huske blod op, det er en ret sen følge af Ja, du har haft det ret dårligt i noget tid. Ja. Øhm. Jeg tror, det er de færreste, der først opdager det, når de begynder at huske blod op. Ja, du begynder at tabe dig. Jeg mener faktisk, at det var den sygdom, der blev kaldt for, øh, for, for tæring i sin tid, det fordi du være. begyndte at, at tabe dig rigtig meget. Ja, i, i en, en, en, gennem en længere periode, og så begynder lungesymptomerne så. Mm. Og så har du det rigtig dårligt. Yes. Og tuberkulose er jo heldigvis også en sygdom, vi ikke ser så meget til i Danmark. Øhm, den er til gengæld lidt mere udbredt i Afrika, ja. Rusland, øh, og også en rigtig, rigtig frygtelig sygdom. Ja, altså hvis vi ser den i Danmark, så ser vi den primært øh, blandt øh, folk, der har svækket immunforsvar, så det er faktisk primært blandt øh, hjemløse, ja. stofmisbrugere og alkoholikere. Yes. Øhm. Men faktisk, øh, lige præcis Christian 6., han er ikke død af selve tuberkulosen og ja. difterien. Han er død af den behandling, man gav mod oh. uh, difteri. Ja, klart. Øh, det var lapis, hedder det. Og det indebærer simpelthen, at øh, man bliver prikket med den her lapis-stift langt nede i halsen, fordi at du gerne vil undgå den her bakterieinficering, som der var i halsen, fordi hans halser har været svulmet op, så han kunne ikke trække vejret. Så han er blevet prikket med den her stift, det skulle virke antibakterielt. Han gjorde lige under den her behandling, at han simpelthen er kommet til at, at indånde stiften. Og det gav et øh, rimeligt lokalitet til en respons, der gjorde, at han øh, lukkede helt til, så han døde af kvælning. Oh, det er med ærgerligt. Det er ret uheldigt. Ja, det må man sige. Jeg tror heller ikke, at det. Ej, jeg føler mig ret overbevist om, det ikke er en behandling, der bruges mere. Ja. Det lyder rimelig risikabelt. Det lyder lidt ligesom, øh, altså, når man laver en trakeotomi, som er når man simpelthen... det har I nok også set, hvis I ser øh, Grace Anatomy. for eksempel Grey's Anatomy eller House. Øh, hvor de har de simpelthen... gjort det i House? Ja, de har gjort det masser gange i house. Er det rigtigt. Ja. Ja. hvor de, øh, hvor man skærer op i et lille stykke brusk, der sidder i halsen, og så stikker man en øh et lille rør ind, sådan at folk... Øh, kan... Ofte en kuglepind eller et surrør, hvis det er i tv-serien. Fordi ja. det er jo skidt godt. Ja, og det er jo tit det, man jo lige har på hånden. En ja. kuglepind eller et sugerrør. Øh, på hospitalerne gør de det, man noget der er lidt mere sterilt forhåbentlig. Men, øh, og så kan man simpelthen øh, hjælpe folk med at trække vejret den vej. Ja. Øh, det er ja. sådan, ja. Det var nok det, man skulle have gjort, da han var ved at Man vidste det sikkert ikke. Nej. Det var jo det 18. århundrede. Ja. Okay. Men altså... Man kan også sige, måske var han bare så kedelig, at man tænkte, at det er måske fint nok. Ja, yeah, det kan godt være. Yeah. Man var ikke sådan særlig øh, Altså, han fik, altså jeg, tror, jeg synes, jeg læste mig frem til, at de bygninger, han har stået for at, at bygge, det var ikke nogle af de mest spændende bygninger. Det var ikke nogle af de pæneste bygninger. og Det var vist nok også mange af dem, der brændte ned. Så mm. altså, Han har ikke sådan efterladt et, et særligt positivt indtryk. Nej. Udover, at vi ved, at man ikke skal behandle med Ja. Og jeg, jeg læste også, at, at ham og hans kone, de var meget store fortalere af at blive borget alle steder hen, hvilket var en tendens i øh, kongehuset generelt. Så derfor, hvis vi kunne se et sættøj fra den tid, så ville ingen gang de mindste voksne personer kunne passe det. Fordi at alle de muskler, vi har til at bare gå og stå op, dem brugte de aldrig. Ja, de er det er virkelig fjollet, så de, ja. de har været deciderede børnestørrelser. Ja. ja, de har slet ikke haft sådan en udviklet rygmuskulatur, lovmuskulatur eller noget. Nej, men altså, jeg tænker, de må da have besvær ved at sætte sig op allerede, ja. da de var da de var, altså, ja, voksne. Også bare sådan en respirationsmuskulatur, altså, kan de jo modtrække vejret, hvis de har sådan jo, jo. tøj på. Ja. Ja. Så det øh, var en spændende tid at være adelig. Eller kongelig det. Nej, det var nok nemmere at bare en spændende tid at være danskere, hvis de kongelige var så kedelige. Ja, man har nok haft noget andet at gå op i. Forhåbentlig. Det er der sikkert nogle historier, der, er, der ved noget om. Ja. Æm... Nå, det er jo ikke det, vi beskæftiger os <laughs> <laughs> med. Æm... Så er der jo Christian den syvende, og ham har vi valgt at springe lidt elegant henover. Æm, det var ham, der var veldig forvirret og æh, det synes vi sindssygt ikke, der er noget sjovt i. Æm... Men hans kone... Karoline Mathilde, øh, som var den engelskfødte øh, danske dronning, der var gift med Christian VII, øh, var et ægteskab, der måske ikke var super vellykket. hvilket blandt andet ledte hende i armene på øh, Johan Frederik Strunse ham livslægen. Mm. Og bare fordi man dater en læge, så er man jo heller ikke nødvendigvis fri for sygdomme, desværre. Æh. Men datede hun ham på det tidspunkt? Da hun døde? Nej. Var han ikke, var han ikke sådan rimelig død på det tidspunkt? Jo. Bare fordi man har dateret en læge, <laughs> så slipper man ikke for sygdommen. Øh, nej. Hun, øh, hun blev fængslet øh, i Tyskland. Hvor hun for hvad? Er. Øh, utroskab, vel? Det ja, kan jeg gætte på. Ja, ikke? Ja. Jo, altså de blev vel begge to fængslet for utroskab og landsforræderi, altså. Ja, altså Johan Strømse blev slået ihjel ja, altså, for ja. landsforræderi, ikke? Jo, og hun blev vel sendt i fængsel. Ja, det tror jeg. Men det var fordi, hun stadigvæk var mor til børnene. Så tror jeg ikke, de kunne slå hende ihjel. Ja, ja. Men hun fik jo ikke lov til at se dem. Nå, nej, nej, nej. Nej, det kan også være, hun bare... Altså, øh... min historiske kilde er en kongelig affære, så ja. jeg følte dig fuldstændig fri til at rette mig. <laughs> jeg ved det ikke. Jo, jeg har jo set en kongelig affære, men jeg kan simpelthen ikke huske... Det var den... ret kedeligt. Ja. Ej, det ved oh, jeg også, synes det var meget, meget god. Nå, men jeg, <laughs> jeg kan simpelthen ikke huske, hvorfor hun endte i, <laughs> i Tyskland. Men det gjorde hun. Men de flygtede til Tyskland. Nej, jeg er ret overbevist om, hun blev, at hun blev landsforvist. Blev hun landsforvist? Jeg synes, de prøvede at flygte sammen. Det kan også godt være, at det er en romanticeret. Det tror jeg ikke. Nej, men jeg tror, jeg tror hun boede sammen med ham i noget tid. Det aner jeg faktisk ikke. Jeg konsulterer altså lige Dr. Google. Ja, gør det. Det kan være, at vi skal have noget til hver gang, vi skal google noget, fordi jeg gætter på, det ikke bliver sidste gang. Så har simpelthen fundet et kupsted imod Strun Og... Hun er blevet arresteret på sit værelse i Christianborg og ført til Kronborg. Okay. Så og så er hendes ægteskab blevet opløst mm. af Christian 7. Ja. Og hun har mistet retten til sin titel, og de satte hende i forvejen på Aalborghus Hus på livstid. Hvordan faner hun så ind i Tyskland? Jamen, det ved jeg ikke, har hun overhovedet været i Tyskland. Altså, det er det, det, er det kilde, siger. I øjeblik. Det kan det være, Aalborg Hus ligger i Tyskland. Jeg forestiller mig, det ligger omkring Aalborg. Jamen... Vil egentlig også lige meget. Hun døde i hvert fald i Tyskland. Hun døde i Tyskland. Uden at se sine børn igen. Der ja. er meget, meget rørende ja, ish scene i slutningen, ja. hvor hun sidder ved at dø af den febersygdom, du har tænkt dig at fortælle ja. meget om lige om lidt. <laughs> øh, og skriver et farvelbrev til sine børn. Det er ja. sikkert ikke sket i virkeligheden. Det forestiller jeg mig heller ikke. Nej. Øh. Jeg gætter på, at hun har haft det dårligt ja. og for dårligt til at skrive brevet. Yes. Øh, og nu kommer vi jo til det rigtig spændende, hvad det så er, hun er død af. Da, -da, -da bam, Undskyld. Bam. Øh... <laughs> Da hun sidder i fængsel i Tyskland, så øh, de læger, der har haft med hende at gøre, de beskriver, at hun har øh, pådraget sig en infektionssygdom, ouais, ligesom alle de andre. Øh, man mener, det har været en streptokokinfektion, som er en meget, ganske almindelig sygdom, som, øh, som os rammer så mange andre. Øh, en af de senfølger, der er ved en streptokok det er en sygdom, der hedder fever, som er en sygdom, man nok heldigvis ikke hører så meget til i dag, øh, men som nogle af jer måske har hørt om fra diverse gamle, gamle historier. Øhm, det er øh, som sagt senfølge af og, og det viser sig bare som en halsbetændelse, som er egentlig til at komme af med selv, hvis man bare øh, behandler sig selv ordentligt. Øh, men skarlandsfeber viser sig som høj feber, øh, og så får man et udslæt, som starter øh, på brystet, og som breder sig ned over øh, ben og arme, øh, men uden at ramme hånd og fodflader. Øh, og desuden så... Øh, er der også et, et klart område omkring munden, øh, som heller ikke er inficeret her udslaget. Men til gengæld, så får man i munden sådan en gul belægning øh, henover tungen, øh, og øh, over mandlerne, og henover i, øh, i halsen. Øh, og det skal så af på en eller anden måde, og så får man øh, en karakteristisk symptom, henbærtunge, som man simpelthen som læge skal kende. Øh, fordi det er skidt. Ja. Øh, ja. Så, øh, men grund til, at man ikke får det i dag, det er fordi, at for det første er vi blevet pænt gode til at diagnosticere det rimelig hurtigt, og så er det også øh, nemt at behandle. Det kræver egentlig bare en, en penicillinkur, og så... Øh, ja, det er derfor, man behandler alle, der får en, en streptokok-infektion i halsen af den art, der hedder pyogenes, ja. fordi den kan sætte sig til det her, ja. og et par andre sådan også rimelig ting. så man ja. vil helst være på den sikre side. Det er øh, og det, det er enormt nemt som læge der at lave sådan en test. Øh, der er lavet simpelthen sådan nogle kommersielle testkits, som skal øh, teste i løbet af ganske, ganske kort tid. Ja. Så øh, ja, det... Øh. Ja, altså, hvis man nu skulle være rigtig, rigtig upassende omkring hende og Karoline Mathilde, kan man så sige, at karma ramte hende? Oh, lidt måske. Sådan en rimelig intensiv karma. Ja. ja, det kan man nok godt. Altså, det er jo også det er jo en ret banal sygdom, hun i virkeligheden død af. Altså, hun er jo sådan gået fra nok at være den mest omdiskuterede kvinde i Danmark, til at dø af noget, der er så banalt, og så er ja, næsten ligegyldigt. Men det var jo ikke nemt at behandle den gang. Det er rigtigt nok, men det har jo været noget, som alle har fået. Altså det har jo været sådan en, en fattig sygdom, tænker jeg. Altså på det tidspunkt, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja, men jeg er selvfølgelig pøbelen. Ja, jeg, lige præcis. Altså <coughs> jeg tænker, og, og det tror jeg også øh, med vores andre, vores andre kongelige, at øh, man har ikke ville pådrage sig sådan nogle pøbelsygdomme. Altså det har ikke været... Øh, hvis man skulle dø, så skulle man dø af spark i en gang <laughs> øhm, Naturligvis. Det ville ja. vil være den allerbedste måde. At, det ville være den mest at, kue måde at dø på, ja. frem for en simpel øh, halsbetændelse. Øhm, men ja. Ja. Hun var 23, da hun døde. Uh -huh. Ja, det er ikke... Øh. Det skal også siges, at øh, skarlindsfeber er noget, der som regel rammer børn. Så hun har faktisk været relativt gammel, da hun har fået det. Det må man sige. Øh, men ja. jeg tror også, hun har været sådan... Øh, hun har ikke haft det skide godt i det fængsel, kan jeg ikke forestille mig. Nej, jeg tænker også måske sådan en, en god sejltur med, med, med dårlige forhold. Og, ja. og så smidt smidt ind i sin celle. Ja, ja, ja, altså, ja, hun har jo sikkert også været trist. Det forestiller ja. jeg mig. Ja. Lige fået nappet sin elskede og sine børn og, og sådan noget. Ja, eller hendes elskede fik nappet hovedet i Som man jo gjorde. <laughs> Pæn at sige det på. Nappet. Ja, nappet. Ja. Jamen, ja. Så... Øh... Det var øh, vores første afsnit af ja. vores podcast. Ja, Pestel og <laughs> Så øh, vi har rigtig, rigtig mange idéer til, hvad vi skal snakke om i, øh, i den næste tid. Øh, ja. ja. I har noget til frem til, hvis I gider at høre med. Øh, forhåbentlig hvad. Ellers så kommer vi bare til at snakke med os selv. Det er fint. Ja, vi kan godt. det vil vi også gerne. Det er vi kan ja, ja, ja. ja. Så, øh. Men ja, jeg tænker faktisk, at vi godt kunne give... Sådan lidt spoiler på, hvad kommer der næste gang. Ja, og der, der fortsætter vi lidt i den historiske bane. Ja, den historiske, sådan semi-overnaturlige bane, for jeg ja. tror simpelthen ikke på noget af det her. Nej, det gør jeg virkelig Nej. heller ikke. Um, vi har simpelthen tænkt os at så snakke om uh, Rasputin. Som var, hvad kan man sige, sådan en slags læge for mm, den, ja. den, den russiske zar? Læge, El, lage, troldmand. Læge, troldmand, var pyr. Ja, ja, ja. ja. <laughs> <laughs> uh, for den russiske zar. Nog nærmere, nok en Voldemort. Æ, ja. <laughs> øhm, men ja, han arbejdede for den russiske zar. Jeg kan ikke huske hvilken en af dem. Det var ham der havde den søn der havde øh, bløde syndom. <laughs> ja, for det ved vi jo alle sammen, hvem er. <laughs> Ja, det ja, han er sikkert Nikolaj eller sådan noget. Det gør de sku ja, alle sammen. Det gør de det alle sammen. Ja. Jo. Men, men det var fald, en af de sidste zar, ikke? Det, det jo, det, det var den sidste eller sådan noget. Jo, det var den det var den sidste zar. Men det, det jeg tror at det nærmest var den sidste sag, fordi at, at selvom han højst sandsynligt har hjulpet på en eller anden måde, den her søn med hans sygdom, så så blev så døde sønene alligevel ved uh, kuppet, mener yeah. jeg. Bare fordi man er troldmand, kan man altså heller ikke alt. Nej. men eller det, bare fordi man er lige... Ham er vi nemlig gerne snakket om. Ham han vil vi rigtig gerne snakket om. Måske ja. For meget. Undskyld, nej, nej, nej, nej, nej. Amen. Ja. Men, ja. Bare lige være åben for ideen om, han kunne være vampyr. Ja. Vil det være, eller jeg zombie. Glæder, jeg glæder mig til at finde ud af, om han er vampyr eller zombie. Ja. Ja. Så, men skal vi så ikke bare sige tak for den her gang? Jo, det var... Øh, vores første rådede omgang ja. af et eller andet. Så øh, vi håber, vi bliver øh, lidt, øh, lidt bedre. Og <laughs> lidt, øh, men vi håber i hvert fald, at I synes, det var spændende, og vil øh, give os en chance til. Yeah. Eller to. Eller 100. Eller 100. Måske. måske, <laughs> måske, måske, måske. <laughs> ja. Det er også det, der er ved, ved læse studiet det tager jo frygtelig mange år. Så øh, <laughs> I hænger på os lidt endnu. <laughs> oh ja. Så ja. ja. Tak for dagen, og ja. på genhør forhåbentlig. Hej hej.